Euskaraz dizena Agenda Martsoaren hogeita zazpian Azte artean Arratxaldeko seietan Ipuñaren ordua izango da Fatima eta Anne Beldur denean Titulupean San Pedro Liburutegian Egingo da Zazpi eta Herrietan Eiluen txako ipuinkontalaria izango da. Inora doazen bideak eta bertze ulualdiak titulupean. Aitor txarterinaren eskutik. San Pedroko liburuterian egingo da. Arratxaldeko zortzietan hitzaldia izango da. Udaberri, arabiarra urte gero titulupean. Martxelo diazen eskutik. Zaldiko maldiko elkartean. Gaueko bederatzietan Eraite taldearen kontzertua egongo da Burlatako Black Rousen Martzuaren hogeita zortzian Azte askenean Arratzaldeko zeiak hogei gutxitan Ipuin kontalaria izango da Pirata Malapataren babokeriak titulopean Paulo Malpetiren eskutik Garezko liburutegian egingo da Arratzaldeko zeietan Ipuin kontalaria izango da, Artikako kulturetxean Zortsita erdietan beltsaren eta laurtar kontzertua egongo da. Iruña zarata bernan Martxoaren hogeita, hamarrean ostiralean zazpietan ipuinkontalaria izango da. Armairua titulupean Palo Malpetiren eskutik altsasuko iurtia kulturetxean egingo da. Gaueko bederatzietan antzerkia bakarrizketak izango da. Bodologuak titulupean Txintxeta taldearen eskutik burlatako kultura etxean egingo da Humore zikloa da Gaueko amarretan cinema izango da Bertzolari titulupean Altzatzuko jortua kultur etxean egingo da Martxoaren hogeita amaikan, larun batan Goizeko amarter dietatik aurrera txantreako eskuararen eguna ziko da Gaztizkera tailerra egongo da Euskal Jinkana, Globo Flexia, Dantxak, Konzentrazioa eta Argaski Mundiala, Baskariak, Kantaldi Amaruren eskutik, Triki Poteoa eta Kontzertuak egongo dira. Amarter dietan, Maskara Taierra egongo da. Hoizeko Amarieta dietan Aonrezkoa daren zerke izango da. Laura Zorgina Zorgin Zikina titulopean. Mikel Mikoaren eskutik. Nafarroakoa daren zerke askolan egingo da. Bakarrit 6 euro balio du Arratxaldeko bostetan Bardoa, Pimila eta Amabi finala izango da Erantzi, Bileskorriko Rimam, Eskaskoren artean Leizako pilotalekoan egingo da Larun batean baita ere Arratxaldeko zazpietan Maia ingurua izango da Patriarka Tua hilda eta Ez naiz ni izan titulopean Iriñerriko txoko feminista, nabarreria amazeian egingo da. Ondoren afari luntza denontzat. Zareinak taldearen bosgarren urte-urrena ospatuko da. Baita gaueko bederatxetan ere bertzu afaria joan maia eta baialen ma lujanbio berzolariekin. Berako agerramendi taldea ekarten izango da. Apirilaren enbatean, Eigandean, e, Arratxaldeko zeietan aurrentxako zinema izango da, Pinocho Tituropean, Zizur Nagusiko Kulturetzean, Arratxaldeko zazpietan e, Garski Muntaketa izango da, Gure Zajaro Familia, Titulopean, e, Txantreako Euskalduna Biltokin, Arratsaldeko esortzietan sinema egongo da betsolari titulpean Altsasuko eta kulturetzean